Того він і був самий бойовий з усієї Петлюрівської армії. І більшовики завжди не витримували нашої штикової атаки. Того й любив нас дуже улюблений полк Петлюри – Мазепинський полк. Кілька разів доходило майже до бою з мазепінцями, яким ми зривали погони. Того ми й не відступали через Київ. Того й ніколи не приїжджав до нашого полку Петлюра який спокійно почував себе тільки між мазепенцями та січовими стрільцями. З Кременчука ми поїхали бронепотягом у розвідку в напрямі на Полтаву. Було тяжко і лячно сидіти у вагонах і чекати на смерть. Бо же партизани і щохвилі нас можуть одрізати від Кременчука. Ми сидимо у вагоні. У всіх настрій неможливий. А один козак так жалко й жалісно матюкався і нив перед мене, що я не витримав і сказав Та замовчити, тут і так тошно, і без тебе. А він усе ниє. Було б противно дивитись на його перелякане, повне болю, спітніле обличчя. Бунчужні нашої та дев'ятої сотні були більшовицькі агітатори. Бунчужний одинадцятої сотні, низький і русявий, казав Надані нить, а делать діла. діла. Почувалося, що хвилі, що всі схопляться за зброю і почнуть бити старшин. Сотенний Глушенко попередив нас. Він вихопив свою кубанську шаблюку і, махаючи нею перед нами, почав кричати. «Я не хочу бути за сотен ногов бандитів!» Хлопці не були, ще готові, без зброї, і ми кинулися від нього тікати. Але в дверях застрягли. Бунчужний нашої сотні спокійно став на дверях із рушницею і чекав. Курінний Ліневський заспокоїв Глущенка. і той його послухав. Коли ми приїхали в Кременчук, наші бунчужні зникли, був даний наказ їх заарештувати. Але вони про це зарані довідалися і зникли. Знам'янка. Лютий 1919 року. Кілька днів ми стоїмо на знам'янці. Нас оточили з усіх боків червоні, «Григор'єв нас зрадив, перейшов на бік Червоних». Примітка. «Григор'єв нас зрадив, перейшов на бік Червоних». Йдеться про Петлюрівського отамана Григор'єва, який на той час формально перейшов на бік радянської влади і командував дивізією на південній ділянці Українського фронту. У травні 1919 року Григорієв організував антирадянський заколот на півдні України. Відомий під назвою Григорівщина. Заколотників було розгромлено радянськими військами Штаб Григор'єва на цукроварні Від його броньовик почав бити по знам'янці Наш корінь в заставі Лава наша йде вперед У лісі Ніч Наш броньовик відповідає на далекі удари Григор'єв б'є по путі, що йде на Цвітково Хоче розбити рейки ми йдемо і тихо пересвистуємося, щоб не загубити зв'язку. І от чорну тьму перед нами тихо і жутко прорізала ракета. Ми знову вийшли на полотно залізниці. На лівім фланзі почалася стрілянина. Ми покірно впали на околішку і приготовились. Стрільба так же, як і почалась, замовкла. Виявилось що на нашу лаву наскочила кінна розвідка, і під час стрільби забито прямо в голову одного нашого козака, а у одного кіннотника нашою кулею збито шапку. По тій шапці ми потім дізналися, що то була розвідка нашого полку. На ранок ми маємо наступати на цукроварню, де григорівці. Поширюються чутки, що григорівці не готові зовсім, що вони тільки п'ють та гуляють. Мені... Не вірилося. Я почував грозу, що її вітер доносив із залісу. Я чув, що Григорівці дуть. От будки машиніста до нас на пульман був проведений телефон. Броньовик наш просто й сміло вискочив з залісу, димів біля заводу броньовик ворога, а збоку було, як комашні григорівців, які, побачивши нас, Почали швидко-швидко бігти назад. Кулеметник вхопився за ручки кулемета, але він не працює. Як почало ж по нас бити? Снаряди вітром шуміли над нашими головами, і щохвилі почувалося, що приціл береться все краще і краще. Ми всі присіли. Не було змоги висунути голови. Вперед не можна їхати, бо рейки вже розбито. «Назад! Назад!» – кричимо ми всі. Телефон зіпсовано, і броньовик йде вперед, туди, де снаряди б'ють прямо по рейках, і видно, як шпали чорно розкидано летять у небо. Врешті машиніст почув команду, і броньовик поволі під ураганним огнем почав відходити «В лаву!» Козаки вискочили і побігли в лаву, а я сказав корінному, що погано себе почуваю, що в мене болить живіт, і лишився. На броньовику. Я злякався. Але мені було соромно перед самим собою, і я, взявши дві коробки кулеметних стрічок, поніс їх вздовж залізниці до лави, ішов я чомусь у виямці з боку рейок. Ворог б'є, раз по броньовику, а три по лаві, раз по броньовику, а п'ять по лаві. Перед мене з правого боку прямо обрейки, наче. Велетенська рука з силою шпурнула купою розбитого шлаку. Набій! Я впав і трохи не виламав собі шиї. Підвівся. Але мусив з коробками йти? Ні, бігти! Назад! Бо козаки і старшини з круглими, вилупленими, повними смерті очима бігли назад. Відступай! Тяжко і сумно, під уже сконцентрованим огнем ворога, ми почали відходити. Ворог бив по диму. Хорунжий повернув гармату дулом униз і почав бити по рейках. Григоріївці нас обходять, може, вже обійшли. Вони хочуть перерізати нам дорогу на Цвіткове, і поки на станції переводили стрілку, в мені все тремтіли слова Сіли прекрасне й Магучею, сіли прекрасний Магучою. І я одне терплячки із жаху, що ми не встигнемо проскочити, не міг устоїти на місці. Стрілку перевели, і ми швидко рушили. Коли ми порівнялися з селом, воно було нам з лівого боку, і вже було чорно від григорівців. Ми думали, що вони десь уже поклали на рейки піроксилінові шашки. Але броньовик летить, видно, як вийшли з хат дівчата, дивляться, лускають насіння. Під огнем, присівши в броньовику, навіть не відповідаючи, ми проскочили. Дивимось назад, а за нами летить потяг немушрованої частини швидко, швидко. Мимоволі, хочеш, аби він проскочив. Там же гроші, мундирування, ранені козаки. Дивимось назад.